Якраз навпроти неї були двері до помешкання Берти Соломонівни Кац і Фріди. Риб? Так, це той самий звук. Вона знала його, напевне. Коли тікала до Андрія в підвал серед ночі, оминали її, щоб не прокинулася Берта Соломонівна. А до чого тут? оселя Берти Соломонівни. До чого вона до оселі Берти Соломонівни? Невже вона там ночувала? Ночувала? Чи ні? Мабуть таки ночувала, якщо пам'ятає такі деталі. Я, я тільки зазирнув у вікно. Я стільки років тут не була, я що, мала дитина? Добрий день, Берта Соломонівна. Як ви поживаєте? Двері були замкнені. От і добре. Немає спокуси, немає гріха, сказала собі Ірина. Але рука автоматично полізла під підвіконня і витягла звідти старого Зайржавілого ключа. Цей ключ Великий І такий важкий. Він лежав на Іриненій долоні І спокушав її. «Відчини двері!» Верещав він. «Відчиняй!» Ірина майже наосліп Запхала ключа в шпарину, Трохи підняла двері, і вони легко подалися. Вона переступила поріг із заплющеними очима. У Берти Соломонівни, на відміну від інших помешкань, був маленький коридорчик, де стояв примус. На ньому вона готувала, коли сварилася з сусідами на кухні. Тому у цьому маленькому коридорчику завжди пахло газом. Приємний запах. Дитинства. Чому приємний? Мабуть, тому що асоціювався з їжею. Ліворуч на стіні стояла вішалка для одягу. Ірина не розплющувала очей. Три кроки по діагоналі праворуч і будуть двері в кімнату. Вони теж легко прочинилися. Тут у Берти Соломонівни була вітальня. Вікна, як і в інших помешканнях, виходили на загальний балкончик. Чотири кроки до вікна. На вікні – фіранки з тюлю. Берта Соломонівна принципово не купувала синтетичних фіранок. А до вибору тюлю підходила дуже вимогливо. Ірина підняла руку, щоб піймати шматочок фіранки, і їй вдалося вхопитися за китиці. Не розплющуючи очей, вона сантиметр за сантиметром просувалася вгору по тюлю, намагаючись розпізнати узор. В її голові роїлися десятки варіантів компонування візерунка. Вона намагалася згадати, яким же Візерунок був насправді, але марно. Ірина не витримала і розплющила очі. Так, та сама, старенька, пошарпана, з дірочками, вона була тією самою фіранкою. Як дивно. Після смерті Берти Соломонівни тут, напевно, жили інші люди. Якщо вірити власникові жигулів, Фріда не з'являлася тут приблизно з того часу, що й Ірина. Отже, тут хтось жив? Чи не жив? Невже ці оселі переходили до нових мешканців з меблями колишніх? Чому ті їх не викидали? Невже їм комфортно було жити з духами колишніх мешканців? Адже ніщо так добре не зберігає минуле, як меблі. У кімнаті було порожньо. Окрім фіранок, тут нічого не нагадувало про колишню присутність Фріди і Берти Соломонівни. У Каців була лише одна кімнатка. Цікаво, а де в них були потаємні дверцята? Ірина озернулася. Ніщо не нагадувало про їхнє існування. Усі стіни були рівненькі, та й сама вона не пригадує, щоб у котрізь із них були двері. Це трохи бентежило, бо для Берти Соломонівни, не стільки для неї особисто, скільки як для директорки комісійного магазину, королеви антикваріату і секонд-хенду, вони були необхідними. Ірина змусила себе пригадати той випадок, коли опинилася з Бертою Соломонівною біля Святая Святих.